Частина Мені здавалося, що я, наче нещасний богомол, стаю жертвою самиць. З тією лише різницею, що жодна з них не поїдає мене цілком, а лише маленькими, акуратними кусничками. А все ж із кожною здобутою панною я невловимо малію. Якась невидима, але відчутна для мене частка мого я зає. Я стаю дедалі незахищенішим, поволі перетворюючись на того богомола, який продовжував механічно гратися, втративши голову. Що буде, коли і я втрачу голову? Небагато лишилося. Дні мої й так минули в гулянках і пиятиках, у суцільному нічого не роблені, а спроби засісти за роман закінчувалися щораз тим самим. Я зривався і мчав до міста, шукаючи нових пригод. Лише величезною силою волі мені вдалося обмежити коло панночок до трьох і блукати уже тільки між цих трьох сосен, а не цілим лісом, перебігаючи від дерева до дерева так, аби це не впадало у вічі, зберігаючи водночас дистанцію і твердий розум. Ліда, Леся і Віра мали у собі все те, про що можна тільки мріяти» якби їхні кращі риси були втілені в одній особі. Але, на превеликий жаль, їх таки було троє. Це ускладнювало мою мрію стабілізувати свій побут. Отже, на обрії мала з'явитися четверта особа, яка б і вирішила всі мої вагання. Вона й не забарилася, але тільки для того, аби усе ще більше заплутати і ускладнити».